Посеред столу вітальні лежали шлюбна обручка та інші золоті прикраси, які він дарував дружині. Був там і крихітний перстень, подарований Віті на 16 років. Чомусь саме той повернений перстень особливо образив його. Все робив для тебе, а ти та й будівельником став заради вас з мамою. Якби не ви, маленькі й безпорадні, на біса б йому треба було б те будівництво.